barca pequena xunto na do mar teño unha barca pequena tamén teño unha meniña que se quer pronto casar que se quer pronto casar ai alelo ai Moxe, por ir de noite ao mar A miña filha moxe E que le paso despois É miño nono contar É miño nono contar Ai, ai un mariñeiro traió sardiñas do mar Mira, falando de sardiñas, pobres mariñeiros Si, sí, hai que fazer En eh, cístima Unha perda Unha y... uh, sí, magua sí, Vamos continuar o co programa, Antón Si, sí, vamos, seguimos o programa e vamos con un convidado que temos ao outro lado do fío telefónico que é Diego Trillo, do Pan de Xuevo, en C a Coruña. Vale. Vamos a falar con el que nos con Diego. comente varias cousas. Vamos alá. Moi boas tardes, Diego. Moi boas tardes, qué tal? Boa tarde, benvido, moitas boa gracias es? por atendernos, Diego. Graciñas a vós. Eh, moitísimas felicitacións, moitos sí. parabéns porque foste elixido para o Madrid Fusión. Si, sí. <risas> sí, así é. <risa> así es eh, la verdad es que un poco de sorpresa sin, sin esperarlo perfecto bueno pero ya eh, a segunda vez me parece que, que fue elido no no no no no sé a no. primera vez ah, eh, a primera vez Ah, sí, pues sí, sí. falamos antes con algún que se activo elido ante fue un cocillero en esta ocasión falamos contigo pero ti eres pues descendido de una tradición familiar extraordinaria según dice según nos dicen hasta un, un correspondente que tenemos por ahí que, que se llama <risa> Óscar uh, tamén nos falou de ti que, por certo, está tendo moitísimo éxito co vos traballo sí. co, coa vosa mm, mm, fama que está pois pues, a través do boca a boca e ao mesmo tempo cos vos produtos que ti Que, que, que vos el, po, poñedes no, no mercado. Pan de Juevo. E logo, de onde ven ese nome? Pois pues ese nome ven un poquinho de facer un guiño a ah. ojeada da zona. Si, e, sí, e sí. Sobre todo a, a un producto. Eu buscaba para o nome algo, algo que fuse... Algo en xebre, non? En xebre. E o máis en xebre que atupei foi, foi eso, foi o Pan de Juevo, que como tal, ah. o Pan de Juevo, solo se conoce pues, na zona. Si, si, si. Que... Que tamén é, é, é un doce, non? Sí. sí, é un pan doce que, que leva un toque danís, nos ponemos tamén un toque de cítricos, uh -huh. pois cada casa, cada aboa, sobre todo, ten o seu, seu uh -huh. toque particular e o seu segredo. Sí, sí, sí ti dis precisamente na toa páxina web pois pues, que o Pandejo Nace dunha tradición familiar o, o carón dun, dunha cociña chea de xente, fariña e manteiga existe algo que non faltou na, na miña casa, non faltou nunca, a farina, a a manteiga, para calque eh, para eh, calquer cousa se se recurría a iso. E fixestes sí, unhas unhas galletas que ademais, <risa> bueno, que saíran poucas que ou moitas que desaparecen, non? Non desaparecen enseguida. Eh, eh. Si, sí, a verdade é que eso, toda a produción que sacamos, que cada vez, bueno, vamos logrando sacar algo máis. Eh, a verdade é que que non, non temos ninguna queixos. Desaparecenos sí. todo e eh, eh, sí, sí, sí. a verdade que estamos encantados. Porque se estuverou aí nesa pastelería <risa> vamos, é que me tiñes que botar fora. <risa> Nos non botamos fora a ninguén. <risa> bueno, Porque decir... mira, eu estuve aprendendo a cociñeiro, estuve na escola sí. de hostelería en Santiago de Compostela Anda. Sí si, sí, sí, este xa parexan perro vello. Si, <risa> <Sí. risa> xa está, xa está no, no, na época do xubileo <risa> pero enenda ¿eh? fa menos doces elevarnos a, elevarnos a un sitio donde se pasían doces porque teníamos que facer doces do hay una ciudad de da eh, en das burgas ahí por esto la, que donde había tanto estudiante entonces teníamos que hacer doces no ericianos <risa> su maestro eh, Podéis comer os que queráis. Digo, non, eu tiño que modiño porque quero comer todos os días. É <risa> <risa> bueno, importante. Diego, co, falanos do, do traballo, bueno, desa de, de exposición, que, bueno, eh, estades mm, seleccionados, pero sí. elixirán aún, non? Quizáis, bueno, quero xa adiantar o seguinte, nos, cada vez que entrevistamos alguén, sí. pues somos talismán, o sea que pode ser sí. que estés entre os primeiros. alégrome bueno, mentón, <risa> <risa> bueno que seguro que lle dedicaras tempo estás estudiando o traballo quizás ti e alguén máis porque non serás ti só, serás un equipinho posiblemente estás preparando algo para poder sorprender a ese xurado que en Madrid fusión vos fará pois non sei a valoración son os que van a valorar e a cribar tamén xa verás Exacto, sí nos, Bueno, eh, eh, levamos as provas eh, xa algún tempo uh -huh. non moito porque isto acaba nos de caer case E eh, eh, bueno, a verdade é que queremos tirar un pouco Polo que, polo que viron xa na nosa tenda Que final uh -huh. tampouco é eh, eh, darlle máis voltas ao asunto Porque, iso ao principio dábamos moitas voltas e eh, moito, moito rollo o tema de que A esas cousas normalmente, a ese tipo de concursos suelen ir preparacións moi espectaculares, tanto a nivel estético como técnico e demais, mm. pero iso non o puderon ver na nosa tele. <risa> entón, si nos elixiron foi polo que viron e por aí vamos a ir. Claro. Moi polo sabor, pola calidade, por, bueno, por, por, conquistar a través do paladar, máis que eh? mas que por outra cousa. O paladar é un é un o, máis, é un máis, que a mellor é, dixéramos para coñecera de produtos de, pro, de, de proximidade, decir, a faríña nosa, non a non unha estranxeira, por exemplo, non? Exacto, si, sí. intentamos sempre que podemos. Ao final, uh -huh. en temas de pastelería é eh, complicado porque sí. campos de, de cacao sí. aquí en en non hai. Ese é lóxico, Pero bueno, todo que hai algunhas fariñas, ovos, uh -huh. todas esas cousas intentamos que sexan pois o máis de proximidade uh -huh. posible, porque, final, eso igual que apostamos por, por facer o mellor producto posible, nos entendemos e consideramos que hai moitos produtos por la zona que son de calidade extraordinaria uh -huh. Entón, por iso apostamos, por iso claro de verdade que eh, para nós vai ser un, un, unha edicia saber que, que, que ti vas a ser un dos gañadores de verdade de cheveras moitísima grazas cheveras que si os coitos saborear sobre o traballo que vos facedes a ver ese produto vexo aquí un que un produto que ten por, unha especie de mermelada en riba que, que que non é precisamente mermelada seguro que te é algo especial non Sí, bueno, as confituras que facemos tamén facémoslas todas ali que son intentamos que sexan o de, de fruta e azúcre que final é, é, o que, é o que se trata sin ingredientes <cancss1> extraño, que hai, ni químicos claro que si bueno, e, <cans1 wolf> e produtos tamén da zona por exemplo non sei es es, y, as, os morangos si <tok> No. Sempre que haxa temporada, claro, sempre sí. que haxa temporada uh -huh. e, e demais, porque esos son produtos que Moras. nos da zona necesitamos que se sean de temporada. Pero claro. por eso, xa te digo, o que máis traballamos, por exemplo, é cos ovos, coa farinha de millo, que eso ah. para no ser un básico da, sí, da sí. zona, e sempre o temos, temoslo sempre disponible, a verdad que os nosos proveedores deste estilo... Uh -huh. eh, tratan nos xenial, porque sempre teñen para nos sí. o produto que necesitamos uh -huh. e da, da calidad de, da mellor que hai. E, e experimentándote sempre para poder facer cada vez con os mellores. Bueno, eh, eh, por exemplo, eh, dentro da, das, das preguntas que seguro que xa farán moitísimas os que te entrevistan lle os que falan contigo, pois, eh, cales son os produtos que máis se, se, eh, se reclaman aí nesa prenda? A mellor son os, os croissants ou as galletas? Os croissants Mira, sí, os croissants levamos unha sorpresa Grande, porque ao final Croissant de mantequilla sí. Como tal, tampouco é que abunde Moito, sí. moito menos, pois non pobo pequeno entón, sí, sí. sí que sí que tira moito Pero uh -huh. ao final O que máis nos demandan É o pan de jogo, pan de jogo. Claro. Porque claro. tan o nome Porque porque o boca a boca por, sí. por... Eso, eso funciona Claro que Exacto, era, exacto. Era, claro que... exacto. Eh, nos temos bueno, a grandísima sorte De que Os nosos veciños, os nosos sí. clientes nos tratan xeñal nos, nos levaron en palmas Así que eso é, é unha sorte tremenda Porque ser profeta no teu povo é algo moi difícil uh -huh. E eh, eh, nos estamos tremendamente orgullosos de, de que a xente que nos rodea, que, que vive con nós Que xe somos nosos primeiros envasados Cando os teus veciños falan tan ben dunha tenda por algo é Si, non... Sí, sí, sí. Vale. Esperamos que sí Bueno, sí, sí. Eh, eh, a ver, o pan de huevo Porque es bueno, o sea, no porque Tiene un nombre, sino porque es bon. bueno Si no no, no, no te pedirían igual que las galletas que te dices ahí? Claro. ¿Qué te dices ahí? Na, na, na, na, cuando demos, leemos la vosa página Por cierto, hay que decir a toda la gente Pandehuevo.com Que ahí <risa> sí. pueden ver Exacto. todos los cursos Que, que vosotros haces Hasta hay un pequeño vídeo Onde se, se puede ver tradición y sabor, ¿no? Sí Como, bueno, a proceso de elaboración Así que fixemoslo para a inauguración Sin embargo, donde está todo Actualizado o minuto Sempre, mm. bueno, como, como en día Funciona nas redes sociais ¿no? Sí, sí, sí, todo sí, todo sí. no Instagram, no Facebook Ahí é donde, donde actualizamos todo o minuto Pois, eh, a verdade é que é un placer unha honra e unha grande satisfacción poder falar contigo, Diego. Moitísimas gracias, verdade, igualmente. Contanos algún, algún secretiño que tenes previsto, porque, por exemplo, nos vimos aí no, no Facebook que, que tiñades unha oferta, por exemplo, para, para o Día dos Namorados, Sí. Que... <risa> sí. se bueno, O ano pasado, que foi o noso primeiro día dos namorados eh, Sacamos unha cesta de, de almorzo, de desayuno uh -huh. Para todos aqueles namorados que o quixeran disfrutar eh, ou regalarle a súa parella E uh -huh. adobámonos ca sorpresa que funcionou moi ben Pero non só so para os namorados, sino fillos que ellos regalaban aos pais uh -huh. eh, Eso, funcionou moi ben como un regalo então este ano volvemos a sacar, dandolle unha voltinha Cambiamos a cestas, pues apostamos por una cesta de madeira, uh -huh. de eso, dándole un toque especial siempre a estética, que es algo que nos gusta cuidar mucho. Sí, sí. Eh, funcionó muy bien también. Entonces, siempre vamos sacando así cousiñas especiais, como las temporadas... Eh con días eh, un poquinho máis especiais eso eh, importante, pero tamén na vosa tenda podes tomar un café exquisito e ao mesmo tempo sí. algúnas algúnas lambotadas no, non sei, si merengue <risas> ou confituras a, enlatadas eh, así, claro, no, to, conto, todo o no. que temos ali eh, sempre acompañado de un do mellor café que poden atopar uh -huh. e eh, que podemos traballar eh, agora temos túme tamén vamos engadindo cousiñas pouco a pouco uh -huh. e roscón e roscón Cando, cando toca, roscón tamén, claro. Tamén, claro. Mm. Esas, gali, esas galletines, é que me estou facendo a boca auga, sabes, agora para merenda. Acabamos, acabamos de salir agora do, do, do mercado de, que, que organizan en Inditex. É eh, a verdad que tamén ali funcionan moi, moi ben os, os produtos, ah. porque está atención tensión, eh, algo así tan artesanal, tan sí, tan, sí. tan manual. Sí. O final nas tidades funciona moito e eh, De eh, nos ordenando moi ben o de salir un poquinho tamén da, da nosa zona de confort para ver, uh -huh. eh, para escoitar máis cousas. Eu no? cando paso por diante dun obradoiro eh, sinto ese cheiro e tal Uro. digo, xa estou comendo de memoria Pois <risas> pues non oso, oso ademais de, de cheiralo podes velo porque Cara, temos é. un obrador aberto no? ah, muy ben, muy eh, tan pronto entras na tenda de fito o corazón desa de, de tenda é eh, Evo Obrador, Obrador A Vista. Sí, sí, sí. Pues, sí. Sí, no la voy a parar, también. Ah, por tamén preguntades por baixo as cookies recheas que ademais son de crema <ríe> ah, sí. de cacahuete e outras de recheas de chocolate sí, no? sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. seguro que exacto. non sei se si a, a tenda pode servilas a vía internet ou mercadas sí. para que las pa que poidan mm -hmm. pedir e, e mandalas por correo pero a verdade é que mm, sí, seguro que na coruña tamén as poden topar tamén e sí. En breve, bueno, ahora mismo tenemos un par de puntos de venta aquí en la Coruña. Uh -huh. eh, en breve mm, abriremos un punto de venta propio. Ajá, uh -huh. muy bien. Una bueno. tienda propia de pan de juego, que sería la segunda tienda de pan de juego que habría en Galicia. Sí, ¿o eh, dónde la abriríais...? Estamos, bueno, que ahora, claro. agora mesmo pilladesme en, no local. Bueno, Estades traballando no, no caso. Enton, eh, estamos na calle, na Rúa San Andrés no sí. 44. Uh -huh. ah, anda, uh -huh. en mismo C? No, no, en, en Coruña. en ah, Coruña. Na Rúna. Rúa, Coruña. Na, na Rúa eh, San Andrés. Por si, sí, porque eu, eu, eu con, bueno, confundíame con... Est, co, está longe da que... plaza María Pita? Eh, pois pues, non, está moi, moi pretinha da de María Pita. Está sí, entre, eh? bueno, a eh, plaza Pontevedra... Eh? por pues eh, encima Pita hacia outro lado. Ah, moi ben, estupendo. Cerca da, da rúa del Olmo, algo así. Exacto, si sí, na, na rúa dos Salmos. Si, que eu fizin parte da milia ali. como meu pai entón. Sí. Car... Cargadiños, <risa> cargadiños de novidades e cargadiños de, de, de, de sí. traballo sí, que sí, por... sempre sí. antes o feito de que ti te tiñes un equipazo, non? Sí. Que que porque, lóxicamente, a pesar da boca a boca tamén, como sí. ti mencionas na, na vosa páxina sodes un equipo que, que le valdes adiante que tamén investigades, non? É dicir, sí. non é somente es, eh, o traballo de, diario que, do, do que vos reclaman como sí. produtos senón que tamén investigades cursos para poder sí. sacar adiante eh, novidades que veixo aí no Facebook, non? O tronco de Nadal, por, por exemplo no Tanto que... por os clientes que buscan as novidades como como final para o propio equipo, para estar motivados, para sí, incluso, para, mí, para para poder ir avanzando, para estar sempre en continuo movimento, en continuo cambio, eu eh, considero que é esencial. Uh -huh. Non hai como un equipo motivador Claro, claro sí. no, eh, A ver, eu digo eso quero eh, Que poñeron valor por efeito de que eh, Por exemplo, alá no, no, no, no mes de decembro uh -huh. comentabades Que fixeste un, des Unha versión dun tronco de Nadal Pois pues, especial, non? Uh -huh. que, que, que, que Unha satisfacción personal tamén, non? Si, sí. sí, claro eh, A final, a xente Todo que é novidade, xo moito pro a uh -huh. eh, E por agora sempre o feedback que tuvemos dos meus clientes uh -huh. sempre, sempre, sempre foi moi bo. Eh, algo do que, que, bueno, temos, por un lado, danos un pouquiño de medo, porque eh, como que, que sempre todo bo. Sí, sí. Eh, pero, bueno, eh, por outro lado é un orgullo tremendo, está claro. Sí, sí, sí. sí. No, e ademais a xente quando ve que hai motivación, que hai creación, que hai... Eh, que se está un innovando tamén e apetece, pois pues, vamos a probar isto. Claro, sí, sí, os, en... os nosos clientes gostáis de probar cousinhas, non? Sí, é non desbotas cousas tradicionais, como, por exemplo, o brazo de xitano ou claro. unha tarta de queixo, por exemplo, non? Uh -huh. De feito, bueno, eh, ao final, é eh, como calquer proceso de creación ti partes de sí, sí, sí. de algo que xa hai, eh, a partir de aí, pois pues, podes chegar a algo que non existe de ningunha forma ou simplemente darlle unha volta uh -huh. a algo que... Que esa funciona, que esa ha desarrollado cualquier cosa pois a verdade é que para nós ser un placer, unha honra, xeche digo, vamos a darche sortes, de, de, sí. de verdade que si, sí. ver, Des, ver, desexamosche todo o mellor, eh moitísimo éxito, Diego, moitísimas, moitísimas grazas por, por eh, dedicarnos este minutiños no, que sí, foi sí, un sí. placer casi nos mm, salivea a, a, a si, sí, pero a, bueno, charla contigo, pero de verdade que cando poidamos desplazarnos mellor porque este esta podromea sí. desapareza, pois pues, <ríe> intentaremos a chegarnos a C que temos moitísimas ganas de, de visitar a, a, a Costa da Morte posto que sí, sí. cada vez que falamos con xente de por aí, sempre disfrutamos de verdade que esta sí vez, esta vez imitadísimos eh, de, uh -huh. recito, recomendoulo personalmente porque eu son completo enamorado da, da Costa da Morte E nos tamén, eh, eh, últimamente eh, eh, eh, temos no, un correspondente aí que, que, bueno, que nos fai... fai no, dentes largos. Crónicas semanais. falou nos do, tamén dunha panadería que tamén está tendo aí moitísimo éxito na, na zona... Ahora mesmo un, un tal Germán, me parece Germán, que... Germán, sí. Germán, sí. Tamén o conheces? Eh, bueno, eh, sin desmerecer a ninguén, podría decir que é que, bueno, que un dos mellores panos que hai... Está tendo moitos éxitos e eh, eh, premios, non? Tenho entendido. Teremos sí, sí, sí, que ponernos en contacto con él para para, fel, fe, do pan. para felicitarlo tamén. De verdade, debería... que, que parabéns, eh, Diego. Eh, Moitísimas eh, eso Outra vez, eh, graciñas, eh? E eu digo, Che, que moitas grazas por facernos este este rato tan dulce. A dulce. <risas> outro momento. Ela passou por mí e E a chuva parou de cair O meu pai foi